Anni und Nanni in ernster Gefahr. So, Schulgeldabrechnung drittes Quartal. Jenny Robbins, Hilda Wentworth, Ellie Sullivan, Charlotte Lüders. Ja, doch, einen Moment noch. Senior Lemanski. Ja, Schuldirektion Lindenhof, Theobald. Guten Tag. Hallo. Hallo, wer spricht denn da? Äh, ich, ich habe nur eine kurze Frage. Ich bin auf der Suche nach einer Schülerin, die seit einer Woche ihr Internat besucht. Ihr Name ist Lea. Lea Groß. Sagt Ihnen der Name etwas? Allerdings. Aber mit wem hab ich denn die Ehre? Das tut nichts zur Sache. Ich weiß nun, was ich wissen wollte. Hallo. Hallo. Bitte, Vater. Also Ja, bitte. Guten Morgen, Frau Theobald. Guten Morgen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Äh. Ja, setzen Sie sich. Danke, dass ich jetzt die Vertretungsstunde in der 5b habe. Nein, nein, nein. Werte Kollegin, ist Ihnen nicht gut? <lacht> nein, nein, Frau Roberts, alles in Ordnung. Allerdings... Ähm, ja? Eben habe ich einen merkwürdigen Anruf erhalten. Merkwürdig? Wie meinen Sie das? Also, eine Frau hat sich erkundigt, ob eine gewisse Lea Groß... In unserem Internat wohnt? Ja, die ja groß. Das ist doch die neue Mitschülerin aus der Klasse der Sullivan-Zwillinge. So ist es. Ja, und was stimmt Sie so nachdenklich, wenn sich jemand nach ihr erkundigt? Naja, also während des Telefonats überkam ich ein ganz eigenartiges Gefühl. Mhm. Irgendetwas stimmte da nicht. Zumal die Anruferin mir gegenüber ihren Namen nicht nennen wollte. Sie wollte ihren Namen nicht nennen? Mhm. Was schließen Sie denn daraus? Ich... Ich kann es schwer beschreiben. Vielleicht bin ich auch nur etwas überanstrengend. Schon seit Stunden sitze ich über der Schulgeldabrechnung. Ich sollte mir vielleicht mal eine kleine Pause gönnen. Ja, das hört sich vernünftig an. Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee bringen? Oh, danke, sehr lieb. Den hole ich mir schon selbst. Gut, dann gehe ich jetzt in die 5b. In fünf Minuten beginnt der Unterricht. Tun Sie das, Frau Roberts. Bis später. Bis später. So. Senje Lemanski, ja, das hat ich. Äh, Schuldirektion Lindenhof Theobald, guten Tag. Hallo. Hallo. Ah, schon wieder. Endlich ganz frech. <musik> Schon so oft trafen sich die Lindenhof-Mädchen nach dem Unterricht im Gemeinschaftsraum. Auch Lea Groß, die neue Mitschülerin, hatte sich dazugesellt. Allerdings etwas abseits. Die Ellenbogen auf die Fensterbank gestützt, starrte sie hinaus in den verregneten Garten. das nicht. Nein, kann mir das mal Niemand kann mir das erklären, glaube ich. Also oh ja. der Deutschunterricht bei Frau Lemanski hat mir mal wieder den letzten Nerv geraubt. Neue Regeln der Rechtschreibreform. Alte Regeln der Rechtschreibreform. <lacht> ist viel. Neue, alte und wieder neue Regeln. Also ich meine, wenn sie da selbst nicht mehr durchblickt, wie sollen wir uns dann bitte noch zurechtfinden? <lacht> Sieh die Sache doch mal positives. Wenn Frau Limanski nicht mehr weiß, wo sie den Rotstift ansetzen soll, können wir uns doch bei der nächsten Deutscharbeit den einen oder anderen Schnitzer erlauben, ohne eine schlechte Note zu kassieren. Ach, ja. Ja, und, und selbst wenn, können wir eine ellenlange Diskussion darüber anzetteln. Was meint ihr, wie flott ihr dabei die Unterrichtsstunde zwischen den Fingern wegrieseln würdet? Auch gut, jetzt habe ich die Sache noch gar nicht betrachtet. Spitzeneingebung, Fis. Lass uns die mit das Thema wechseln, bevor sie mir hier hereinschneidet. Der hält schon gern Witze über die eigene Mutter? Wieso Witze? Wir meinen das ernst. Ja, genau. <lacht> also ich finde, wir sollten unsere Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf Lea richten. Ist doch noch nicht aufgefallen, dass sie sich ständig einübelt und kaum mit uns spricht? Das lässt sich ja leicht ändern. Hey, Lea, willst du dich nicht zu uns setzen? Es wird sicher noch Stunden weiter regnen. Das ist bestimmt mit uns lustiger. Ja, komm ja. rüber, Lea einen tollen Schulgarten. Mhm. Im Sommer muss es herrlich sein, im Pool zu schwimmen und sich anschließend in der Sonne zu regeln. Zu regeln? Machst du Handarbeit, Lea? Haha, ha, sehr witzig. Oh. Wie jetzt? Habe ich dich falsch verstanden? Spreche ich kubanisch? Ich habe gesagt, dass es im Sommer herrlich sein muss, im Pool zu schwimmen und sich in der Sonne zu regeln. <lacht> Alles klar. Jetzt habe auch ich verstanden. Was hast du denn sonst so für Hobbys, Lea? Reitest du gerne? Dann müssen wir dich unbedingt mit Carlotta bekannt machen, denn sie ist eine richtige ja, Fan. mich jagen. Ich bin mal als Kind in einem Sonny befallen. Hm. Seitdem leide ich Lea, Lea, du sprichst so leise. Man muss sich auf deine Schoß setzen, um irgendetwas verstehen zu können. Ich mach mal die Musik leise. So, jetzt erzähl mal, was machst du sonst so in deiner Freizeit, hm? Ach, eigentlich nicht viel. Na, aber jeder macht doch irgendwie irgendetwas. Interessierst du dich für Musik? Spielst du ein Instrument oder liest du viel? Nö, kann ich nicht sagen. Na denn, nichts tun ist ja schließlich auch ein Hobby. Ach, das nennt man chillen, Jenny. Das machen wir hin und wieder auch, nicht wahr, Mädels? Mhm. <lacht> ja, interessierst du dich denn für Model? Ich? Äh, wie jetzt? Hm? Überhaupt nicht. Das haben mir meine Eltern mit Erfolg ausgetrieben. Hm. Wie meinst du das? Eigentlich habe ich gar keine Lust, darüber zu reden. Also erst heiß machen und dann den Mund wie ein Reißverschluss zu ziehen, das ist nicht fair. Na, erzähl schon, Lea. Das interessiert mich brennend. Ja, ja los. Erzähl auch. uns mal ah, was, Lea. Entschuldigt mich. Ich bin sehr müde und lege mich eine Weile aufs Ohr. Aber das geht doch nicht. Ich meine... Ach, nun lass sie doch, Elli. Hm. Ja, wer nicht will, der hat schon... Ach, Wir haben es jedenfalls versucht. Eine typische Spaßbremse. Was sie wohl hat? <lacht> hm? Das werde ich herausfinden. Geh jetzt? Du wirst herausfinden, warum sich Lea so von uns distanziert, Elli? Das sind ja ganz neue Töne. Von dieser kameradschaftlichen Seite kenne ich dich ja gar nicht. Ach, Blödsinn, das meine ich nicht. Ich spreche von ihren Eltern. Wenn Lea erzählt, dass sie ihr das Interesse für Mode ausgetrieben haben, dann liegt doch die Vermutung nahe, dass sie sich vorher mal für dieses Thema interessiert hat. Oder habt ihr eine andere Erklärung für ihre komische Bemerkung? Hm. Hm, tja. Geh nur zu ihr und streck deine Modefühler aus, genau. aber ich befürchte, du liegst völlig daneben, liebe Elli. Das werden wir ja sehen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. <lacht> Lea! Elli! Was gibt's? Na, was wohl? Die anderen Mädchen im Gemeinschaftsraum langweilen mich mit ihren Themen genauso wie dich. Aber du interessierst mich. Vor allem das, was du da vorhin angedeutet hast. Ähm, ich verstehe nicht ganz. Mach Platz, dann kann ich mich zu dir aufs Bett setzen. <lacht> Nun erzähl schon, wieder. Was war mit deinen Eltern? Wieso haben sie dir das Thema Mode ausgetrieben? Ach, das ist doch völlig unwichtig. Eben nicht. Für mich gibt es kein spannenderes Thema. Und wenn meine Eltern auch nur ansatzweise versuchen würden, mir meinen Modefimmel abzugewöhnen, da würden die mich kennenlernen. Also komm schon, raus damit. Du bist ja ganz schön hartnäckig. Wenn's um Mode geht, immer. Also schön. Meine Eltern gehört ein ziemlich bekanntes Bekleidungsunternehmen. Das Label sagt dir sicher etwas. Ich hab's von Anfang an gespürt, dass du etwas Besonderes bist, Lea. Um welches Unternehmen handelt es sich denn? Kein Grund, gleich auszuflippen, Ellie. Äh, die Marke heißt Melvin Groß. Oh, du, du machst Witze! Du nimmst mich auf den Arm. Quatsch. Warum sollte ich das tun? Aber Aber die Klamotten von Melvin Groß sind weltberühmt und dazu noch fantastisch. Diese Marke gehört doch nicht wirklich dann doch das ganze Imperium wird von meinen Eltern geleitet. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Das ist ja Wahnsinn. Ach, was sage ich völlig untertrieben. Irre ist das Unglaublich. Phänomenal. Verstehe ich nicht. Ach, es trifft anscheinend immer die falschen. Mensch, Lea, ich an deiner Stelle wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Melvin Groß, du musst doch unsagbar stolz auf deine Eltern sein. Tja, wie man's nimmt. Also, ich begreife dich wirklich nicht. Es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Wie ist das denn zu verstehen? Ehrlich gesagt möchte ich nicht darüber reden. Na komm schon, Lea. Du kannst es mir ruhig anvertrauen. Bei mir ist ein Geheimnis in den besten Händen. Es handelt sich um kein Geheimnis, Elli, sondern vielmehr Na los, Lea. Heraus damit. Na schön. Aber du darfst mit niemandem darüber reden. Das musst du mir hoch und heilig versprechen. Hörst du? Also, wenn du mich länger kennen würdest, wüsstest du, dass ich die Verschwiegenheit in Person bin. Kein einziges Wort wird über meine Lippen kommen. Na gut. Hör zu. Was Lea Elli zu erzählen hatte, erfuhr vorerst niemand. Dennoch wurden die Lindenhof-Mädchen neugierig. Das lag vor allen Dingen daran, dass Lea am nächsten Tag wie ausgewechselt schien. Und auch Ellis Verhalten überraschte die Mädchen. Elli wich nicht mehr von Leas Seite. Es schien, als hätten sich über Nacht zwei Freundinnen fürs Leben gefunden. Hilda war die Erste, die offen darüber sprach. In der großen Pause wandte sie sich skeptisch an die Zwillinge. Na, Nanni, ich kann mich ja nur wundern. Wie klingt das denn, Hilda? Wovon sprichst du? Na, euch entgeht doch sonst nicht das Geringste. Hä? Aber innerhalb der Familie trägt man wohl ab und zu Scheuklappen. <lacht> Wieso? Wie meinst du das? Ich spreche von eurer Cousine. Ist euch noch nicht aufgefallen, dass Ellie ganz plötzlich wie aus heiterem Himmel an unserer neuen Mitschülerin geradewegs zu kleben scheint? Obwohl sie sich bis gestern nicht ein Fünkchen für sie interessiert hat. Tja, etwas seltsam ist das schon, Hilda. Aber auf der anderen Seite ist es schon häufiger vorgekommen, dass Ellie um die Zuneigung eines Mädchens gebuhlt hat. Naja, Richtig. Allerdings eher, wenn es sich dabei um schillernde Persönlichkeiten gehandelt hat. Nee, ja, ja, gerade das ist es ja, was mich stutzig macht. Ich will ja gar nichts Schlechtes über Lea sagen, aber ihr müsst doch zugeben, dass unsere Neue so gar nichts an sich hat, was in Ellis Beuteschema passt. Na, was treiben die Buschtrommeln da in meine Ohren? Habe ich gerade die Namen Lea und Elli vernommen? So ist es, Fiss. Gelämmer und Asche scheinen plötzlich aneinander gefallen zu finden. Aber frag mich bitte nicht, wieso und weshalb. Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Und aus den beiden ist nichts rauszukriegen. Die schotten sich ab und lassen keine Infos raus. Man mein Reden. Da ist doch irgendwas im Buch. diesem Nachmittag klopfte es leise an die Zimmertür der Zwillinge. Hä? Wer mag das jetzt sein? Ich bin weder eine Hellseherin, Nanni, noch kann ich durch geschlossene Türen schauen. Es sei denn, sie bestehen aus Glas. Na dann, hereinkommen bitte. Oh, gut, dass ihr hier seid, Hanni und Anni. Elli! Seid ihr allein? Jetzt nicht mehr. Hör schön <lacht> auf, Nanni. Mir ist nicht nach Witzen zumute. Ich muss dringend mit euch reden. Wo steckt Anja? Unsere Zimmergenossin macht mit Carlotta gerade einen Einkaufsbummel. Die beiden müssen aber bald zurück sein. Da muss ich mich beeilen. Denn was ich euch zu erzählen habe, ist nur für eure Ohren bestimmt. Aha. Also gut, mach am besten erstmal die Tür zu und setz dich zu uns. Einverstanden. So, nun schieß mal los, Cousinchen. Wo brennt's denn? Zuerst müsst ihr mir versprechen, mit niemandem darüber zu reden. Ich habe es Lea nämlich schwören müssen. Du kannst dich wie immer auf uns verlassen, das weißt du doch. Erzähl schon. Na schön. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, habe ich mich mit Lea angefreundet. Ja. Das ist schon seit Tagen das Top-Thema in Lindenhof, Elli. Und ehrlich gesagt, können sich die meisten von uns nicht erklären, woher diese gegenseitige Faszination so plötzlich kommt. Wie meinst du das, Hanni? Naja, ich will ja deine Gefühle nicht verletzen. Aber es ist in der Regel so, dass du dich eher für schillernde Persönlichkeiten interessierst. Naja, und Lea ist ja eigentlich eher das krasse Gegenteil. Hm? Ach, könntest du das bitte etwas genauer erklären? Ähm, nun ja, ich meine, sie ist Kanye. Kanye will damit sagen, dass man Lea statt einer Partybombe, wo er als eine graue Maus bezeichnen kann. Ja, genau. Das meint sie aber nicht abfällig nur trägt Lea keine außergewöhnlichen Kleidungsstücke oder Frisuren und zieht sich in jeder erdenklichen Situation in ihr Schneckenhaus zurück. Ja, richtig. Und wenn sie mal den Mund aufmacht, was ja ziemlich selten vorkommt, dann spricht sie so leise, dass man sie kaum verstehen kann. Ganz genau. Und dafür gibt es auch eine Erklärung. Ach so? Denkt an euer Versprechen, ihr beiden. Ich setze auf eure Verschwiegenheit. Ja. Mach's doch nicht so spannend. Spuck's schon aus. Ich weiß zwar, dass ihr beiden euch nicht sonderlich für Mode interessiert, Aber sagt euch das Label Melvin Groß etwas? Na klar, <lacht> ja, aber für diese Kleidungsstücke ist meine Geldbörse zu klein. Weshalb fragst du uns das, Ellie? Leas Eltern sind steinreich. Ihren Eltern gehört das Imperium. Ah, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Deshalb also hast du dich an Lea angedockt. Tut mir leid, Ellie, aber mit dieser Information kannst du uns nun wirklich nicht beeindrucken. <lacht> und damit wird Lea in unseren Augen kein bisschen interessanter. Warum musst du dich nur immer an solchen Oberflächlichkeiten orientieren? Lernst du denn nie dazu? Beleidigungen sind jetzt völlig fehl am Platz, Hanni. Es geht dabei um etwas ganz anderes. Mhm. Wir hören. Lia hat mir anvertraut, dass sie seit einigen Tagen von einem unheimlichen Pärchen beschattet wird. Mhm. Von einem Pärchen? So ist es. Seit Lea bei uns auf Lindenhof ist, tauchen hin und wieder ein unheimlicher Mann und eine Frau auf, die sie aus der Ferne beobachten. Hier in unserer Schule? Nein, aber außerhalb des Gebäudes, hm? unten im Städtchen und direkt vor der Schule. Die beiden standen am Zaun vor unserem Sportplatz und haben sie mit einem Fernglas beobachtet. Hm. Das ist echt merkwürdig. Zuerst dachte ich, dass Lea sich nur interessant machen wollte. Hm. Aber vorhin habe ich die beiden auch gesehen. Wo war das? Lea und ich waren heute Nachmittag im Kino. Mhm. Und als wir wieder rauskamen, stand das Pärchen auf der anderen Straßenseite. Komisch. Als Lea die beiden entdeckte, wurde sie ganz aufgeregt und zeigte zu den beiden hinüber. Darauf eilten sie davon und waren verschwunden. Hm. Was mag das Pärchen denn von Lea wollen? Du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, Hani. Überleg doch mal. Leas Eltern sind Multimillionäre. Was liege da näher? Als eine Entführung. Genau. Verflixt, du könntest recht haben. Auch Sadie, unsere amerikanische Klassenkameradin, ist damals verschleppt worden. Nur mal Was langsam. Man muss ja nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht ist ja alles auch ganz harmlos. Harmlos? Das glaubst du wirklich? Es könnte sich bei den beiden ja auch um ein Reporterpärchen handeln. Hm. Das ganz verrückt danach ist, eine Story über die Tochter prominenter Eltern zu schreiben. Hm. So was liest man doch häufig in der Klatschpresse. Das solltest doch gerade du wissen, Elli. Ich würde dir ja gerne zustimmen, Hanni, wenn da nicht diese unheimlichen Telefonanrufe wären. Was das sind denn für so Anrufe? Gestern habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört, wie Frau Theobald Frau Roberts erzählt hat, dass sich wieder diese anonyme Frau am Telefon gemeldet hätte. Eine anonyme Frau? Was wollte sie? So ganz habe ich das auch nicht verstanden. Ich kam ja nur zufällig am Lehrerzimmer vorbei und die Tür war nur angelehnt. Aber soweit ich es verstehen konnte, ruft schon seit Tagen eine Frau im Direktionsbüro an, die unbedingt wissen will, ob eine Schülerin namens Lea Groß in Lindenhof untergebracht ist. Komisch. Sie sagt aber nicht, wer sie ist. Naja. Also langsam muss ich dir doch recht geben, Ellie. Irgendwas stimmt da nicht. Und was schlagt du jetzt vor? Wir müssen unbedingt Frau Theobald von dem Pärchen erzählen. Ja, genau. Unsere Direktorin wird schon wissen, ob und was man da unternehmen kann mhm. und muss. Quatsch. Ihr könnt unmöglich zur Direx gehen. Ich habe Lea doch versprochen, niemandem von der Sache zu erzählen. Und ihr habt mir euer Versprechen gegeben. Dann musst du Lea dazu bewegen, selbst zu Theobald zu gehen. Ja. Denn wenn das Pärchen tatsächlich ein Verbrechen planen und Lea entführen sollte, dann sind auch wir drei dran, weil wir geschwiegen haben. Genau. Du hast recht. Also, ich werde mit Lea reden. Ja. Mehr kann man wohl nicht machen. Trotzdem war es richtig, uns einzuweihen, Elli. Mhm. Das beruhigt mich nur wenig. Dann gehe ich jetzt mal zu dir. Viel Erfolg. Und setz dich durch, Elli. Ich werde mir Mühe geben. Mhm. Eine merkwürdige Geschichte ist das. Glaubst du, dass Lea wirklich in Gefahr schwebt, Honey? Hm. Schwer zu sagen. Aber es geschehen ja hin und wieder die unglaublichsten Geschichten. Ich verstehe nur nicht ganz, weshalb Lea Ellie dazu verdonnert hat, über diese ganze Angelegenheit zu schweigen. Das kann ich mir auch nicht erklären. Aber ich habe bei der ganzen Sache sowieso ein merkwürdiges hm. Gefühl. Am nächsten Morgen überkam die Zwillinge zur ersten Unterrichtsstunde ein noch merkwürdigeres Gefühl, als Frau Roberts in das Klassenzimmer kam und sich plötzlich irritiert umsah. Ich bin ja gespannt, sind Morgen Mädchen! Morgen. Morgen! Bitte setzt euch! Sag mal, wo ist denn Lea? Wieso sitzt sie nicht auf ihrem Platz? Hm. Ja. Seltsam. Vielleicht hat sie verschlafen, Frau Roberts. Hilda und Carlotta, das müsstet ihr doch wissen. Sie wohnt doch in eurem Zimmer. Na, also heute Morgen war Lea die erste im Waschraum. Aber danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Beim Frühstück im Speisesaal ist sie auch nicht aufgetaucht. Ach so. Und du, Elli? Wann Sie mich? Ja. Du hast dich doch mit Lea angefreundet. Ich. Äh Ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Stimmt denn etwas nicht, Frau Roberts? Nein, nein. Es ist alles okay. Die Unterrichtsstunde hat ja auch gerade erst angefangen. Sicher wird Lea gleich hereinschneiden. Ja, Na, das hoffe ich auch. So, dann schlagt jetzt bitte eure Erdkundebücher auf. Oh, nee. Auf welcher Seite waren wir? Ja, 158. Die römische Antike. Hm. Ach, nee. Wer liest vor? Ich, ha, alle Finger sind oben, außer Jennys. Also bitte, Jenny. Du fängst an. <lacht> Ach je. Aber Lea kam nicht. Weder zur ersten, noch zur zweiten Unterrichtsstunde. Deshalb beauftragte Frau Roberts, die Mädchen in der großen Pause auszuschwärmen und nach der verschwundenen Mitschülerin zu suchen. Das Ergebnis sollten sie der Lehrerin umgehend mitteilen. Ich verstehe das nicht, Hani. Nichts. Keine Spur von Lea. Als wenn der Erdboden sie verschluckt hätte. Ja, und Frau Roberts war auch völlig verstört, so als würde sie etwas ahnen. Du meinst, sie glaubt auch an die Entführungstheorie? Das machte zumindest den Eindruck. Wieso sollten wir jetzt sonst alle nach Lea suchen? Aber wie kommt sie auf diesen Verdacht? Ich meine, von dem unheimlichen Pärchen kann sie doch gar nichts wissen. Oder vielleicht doch? Nee, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber da waren doch noch diese seltsamen Anrufe im Direktionsbüro, hm. von denen Ellie uns erzählt hat. Und wir können davon ausgehen, dass alle Lehrerinnen Bescheid wissen, wie bekannt und vermögend Leas Eltern sind. Da leuchtet mir auf Frau Roberts auffälliges Verhalten ein, Hanni. Wir müssen dringend mit Elli reden. Und sie fragen, was bei ihrem gestrigen Gespräch mit Lea herausgekommen ist. Vielleicht bringt uns das ja einen Schritt weiter. Apropos Elli. Die hat sich vorhin auf Frau Roberts Fragen ja auch ziemlich gewunden. Hanni, Nanni! Da seid ihr ja! Ich habe euch schon überall gesucht. Elli, was ist denn los? Oh, Das ist so schrecklich. Hm? Ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> Beruhige dich ganz langsam, ja? Was ist passiert? Kommt mit in den Waschraum. Das darf niemand außer uns hören. Also jetzt erzähl. Was ist los? Dieser Brief wurde mhm. unter meiner Zimmertür durchgeschoben. Ich habe ihn eben gefunden. Gib her. Ja. Mhm. An Ellie Sullivan? Vertraulich. Oh, mach ihn schon auf. Bitte lies ihn vor. Ein Brief mit Schreibmaschine geschrieben. Ähm. Oh nein. Was steht drin, Hani? Hör dir das an. Wir haben leer. Wenn sie lebend zurückkehren soll, muss heute Abend um 19 Uhr in der Tropfsteinhöhle am Gummersberg ein Briefumschlag mit 100.000 Euro hinterlegt werden. Eine detaillierte Zeichnung des Übergabeortes liegt diesem Schreiben bei. Kein Wort an die Lehrerinnen, die Direktorin oder die Polizei. Sonst können wir für nichts garantieren. XY. PS. Es muss das Gerücht verbreitet werden, dass Lea das Internat bis heute Abend verlassen hat, weil sie überraschend einer erkrankten Verwandten helfen muss. Ist das nicht schrecklich? Was machen wir denn jetzt? Zuerst einmal Ruhe bewahren. Lasst uns nachdenken. Nachdenken, nachdenken, das sagt sich so leicht. In meinem Kopf dreht es sich wie auf einem Kettenkarussell. Wir müssen Frau Theobald informieren, Hanni. Alles andere wäre purer Wahnsinn. Seid ihr bekloppt? Ihr habt es doch gelesen. Kein Wort an die Lehrerin, Direktorin oder Polizei. Sonst können wir für nichts garantieren. Das ist doch wohl überdeutlich. Sie werden leer umbringen, wenn wir uns nicht an die Forderungen halten. So übel es klingt, Hanni, aber ich fürchte, Ellie hat recht. Sag ich doch. Was machen wir denn nur? Und woher sollen wir bis heute Abend so viel Geld auftreiben? 100.000 Euro. Ich weiß ja kaum, wie viele Nullen diese Summe hat. Sei doch mal einen Moment still, Elli. Und? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Und die wäre? Wir werden uns exakt an die Forderungen der Erpresser halten. Wie meinst mhm. du das? Den Lehrerinnen, der Direktorin und auch der Polizei werden wir vorerst kein Sterbenswörtchen von diesem Schreiben erzählen. Aber Leas Eltern, denn von denen ist im Text doch keine Rede. Und dann? Sehen wir weiter. Oder hat jemand von euch einen besseren Vorschlag? Nee, mir fällt nichts ein. Also schön. Frage ist nur, wie wir an die Telefonnummer von Leas Eltern kommen. An Frau Theobald können wir uns ja leider nicht wenden. Ich war vorhin in Lias Zimmer. Ihr Schulranzen liegt auf dem Bett und ich weiß, dass sie da drin ein kleines Telefonbüchlein aufbewahrt. Mhm. Mit Sicherheit steht die Nummer ihrer Eltern darin. Mhm. Soll ich es mal holen? Das wäre super. Aber pass auf, dass dich niemand dabei sieht. Und dann musst du noch zu Frau Roberts gehen, Elli. Du sagst ihr, Lea habe dir einen Zettel da gelassen, auf dem steht, dass sie unerwartet einer Verwandten helfen müsste. Warum muss ich denn zu Frau Roberts gehen? Die hat so einen stechenden Blick. Die merkt doch sofort, dass das gelogen ist. Da musst du halt noch besser schauspielern, Ellie. In solch einer Lage sind Notlügen durchaus berechtigt. Und wir können dir die Aufgabe nicht abnehmen. Mm -mm. Schließlich bist du mit Lea eng befreundet. Wenn wir mit der Geschichte bei ihr antanzen, ahnt sie erst recht, dass was nicht stimmt. Und jetzt los, beeil dich. Die große Pause ist gleich vorbei. Ja. Oh, ja, ich hoffe, ich bringe das. Mir zittern die Knie, als hätte ich eben erst laufen oh, gelassen. Tisch, los! Okay, wir sehen uns im Klassenzimmer. Bis zur letzten Unterrichtsstunde verging die Zeit quälend langsam. Die Zwillinge und Elli saßen wie auf glühenden Kohlen. Sie mussten doch ins Dorf, um dort von einer öffentlichen Telefonzelle aus Leas Eltern zu informieren. Die Telefonnummer hatte Elli tatsächlich in dem Schulranzen ihrer Freundin gefunden. Endlich war es soweit. Die drei konnten unbemerkt aus dem Schulgebäude huschen, ins Dorf rennen und sich kurze Zeit später in die enge Telefonzelle quetschen. So, wer ruft an? Das übernehme ich. So, hier, Moment, hier steht die Nummer. Mhm. Okay. Wir mithören. sei doch still. Ja, Groß? Guten Tag, Herr Groß. Hier spricht Hanni Sullivan, eine Schülerin aus dem Lindenhof-Internat. Ähm, sagen Sie bitte, sind Sie der Vater von Lea? Ja, worum geht es denn? Ich muss Sie jetzt bitten, die Nerven zu bewahren. Aber es ist etwas Schreckliches passiert. Ist Tochter? Ist sie... Sie ist heute Morgen entführt worden. Herr Groß, Herr, Groß, Herr Groß, bitte beruhigen Sie sich. Oh nein, aber, aber wieso rufst du mich an und nicht eure Direktorin? Ja, genau darum geht es ja. Elli, unsere Cousine und zugleich Leas Freundin, hat heute Morgen ein Erpresserschreiben erhalten. Die Entführer verlangen 100.000 Euro Lösegeld und drohen Lea etwas anzutun, wenn wir unsere Lehrerinnen, die Direktorin oder die Polizei verständigen. Das hat ja ganz besonnen und... Vernünftig reagiert. Mich anzurufen war eine vernünftige Entscheidung. Wie äh, ist noch dein Name? Hanni Sullivan. Ja, richtig. Äh, sag mir bitte, wann und wo die Summe hinterlegt werden soll. Ja, heute Abend bis 19 Uhr in der Tropfsteinhöhle am Gummersberg. Das ist nicht weit von der Lindenhochschule entfernt. Warte, ich, ich brauch noch was zu schreiben. Mhm. So, 19 Uhr mhm. Tropfsteinhöhle. Gumasberg. Gummersberg. Gummersberg. Mhm. Gut. Okay, habe ich notiert. Gut. Oh nein, Lea. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde sofort zur Bank fahren, das Geld abheben und dann zu euch kommen. Ja, gut. Ich komme mit meinem Wagen. Für die Strecke benötige ich aber mindestens zwei Stunden. Aha, das heißt, mit allen Erledigungen vorab werde ich frühestens um. 17 Uhr bei es sein können. Okay. Treffen wir uns vor eurer Schule? Ach, das halte ich für keine gute Idee. Sagen wir lieber äh, in Hardys Eiskaffee. Das ist direkt bei uns im Dorf. In Ordnung. Hab ich notiert. Also dann, Hardys Eiskaffee ja? in 17 Uhr. Okay, genau. Meine Schwester Nanni, Elli und ich werden da sein, Herr Groß. Bis später dann. Ja, bis später. Und jetzt raus hier. Ja. Ich krieg kaum noch Luft. Ach. Das hätten wir schon mal erledigt. Habt ihr alles mitbekommen? Ja. Leas Vater fährt jetzt direkt zur Bank und hebt 100.000 Euro. Wahnsinn. Mal eben 100.000 Euro. Ha. Und was unternehmen wir jetzt in den nächsten zwei Stunden? Wir gehen zum Lindenhof zurück und mischen uns dort im Gemeinschaftsraum unter die anderen. Und wir lassen uns nicht das Geringste anmerken. Oh, weil ja, ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Für mich war es heute schon der absolute Horror, die Robots anzulügen. Ach komm. Die ist nämlich ganz schön sauer geworden und hat angekündigt, Lea bei ihrer Rücke eine heftige Standpauke zu halten. Aber sie hat es dir abgekauft, Emily. Das ist die Hauptsache. Ja. Komm schon, das alles machen wir doch nur zu Leas Schutz. Ja, habt ihr habt ja recht. Aber was sagen wir den anderen, warum wir nachher nicht zum Abendbrot kommen? Wir sagen einfach, wir waren noch im Städtchen und haben den Bus verpasst. Ja. Es wird schon niemand Verdacht schöpfen. Und jetzt kommt, los! Nachdem die Zwillinge und Ellie zum Lindenhof zurückgekehrt waren und dort mit ihren Kameradinnen einige Runden Mensch ärgere dich nicht gespielt hatten, brachen sie zeitig zu ihrer Verabredung in Hardys Eiskaffee auf. Dort angekommen, suchten sie sich einen Platz, von dem aus sie den Eingangsbereich gut überblicken konnten. Die Spannung stieg von Minute zu Minute. könnte er eigentlich mal kommen. Okay. Wie spät ist es jetzt? Eine Minute später, als du das letzte Mal danach gefragt hm. hast, Elli. Ein Mann! Hm? Ob er das ist? Ach, unmöglich. Er ist doch mindestens 80. Langsam werde ich aber auch unruhig, Anni. Hm. Äh? Jetzt wieder ein Gast. Er hat eine Aktentasche unterm Angeln. Hm? Hallo. Seid ihr, Hanni und Nanni und hm? Das ja. sind wir. Ich bin Elli, Herr Groß. Himmel, in was für eine Sache ist meine Tochter da nur hineingeraten? Bitte, darf ich das Erpresser-Schreiben mal sehen? Ja, sicher doch. Hier, bitte. Himmel, mir wird ganz anders. Und auf dem anderen Zettel haben die Erpresser eine Zeichnung angefertigt, an welcher Stelle in der Tropfsteinhöhle das Geld hinterlegt werden soll. Ja. Ja. Typisch. Ein Rotes Kreuz. Mhm. Haben die Damen und der Herr noch einen Wunsch? Nee, was? Oh, nein, danke. Oder wollt ihr vielleicht ein oh, oh. Eis? Nein, danke. Uns ist die Sache genauso auf den Magen geschlagen wie Ihnen sicherlich auch, Herr Groß. Hört zu Mädchen. Ab jetzt nehme ich die Sache in die Hand. Von nun an haltet ihr euch zu euren eigenen und auch zu Leas Schutz komplett aus der Angelegenheit heraus, haben wir uns da verstanden. Absolut, Herr Groß. Die Hauptsache ist doch, dass Lea heil und unbeschadet wieder zurückkehrt. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Die Polizei... werden sie doch aber nicht informieren, oder? Ich werde nichts unternehmen, was meine Tochter in Gefahr bringen könnte. Darauf gebe ich euch mein Wort. Wie wird es jetzt weitergehen? Ihr geht wieder zurück in euer Internat und verhaltet euch so, als wenn nichts geschehen wäre. Gut. Wenn die Sache überstanden ist, werde ich mich umgehend mit eurer Direktorin in Verbindung setzen. Und uns weiterer werden wir dann sehen. Aber der Erpresserbrief, der ist doch an Ellie Sullivan adressiert. Und in dem Schreiben steht dick unterstrichen, dass sie das Lösegeld in der Tropfsteinhöhle hinterlegen soll. Meinen Sie nicht, dass es vielleicht besser wäre, wenn Ellie. das... Kehrt in eure Schule zurück, Mädchen. Alles andere wäre viel zu gefährlich. Hm. Und ich möchte auch nicht mit euch darüber hm. diskutieren. Okay, einverstanden. Tja, dann. dann ist es wohl besser, wenn wir gleich aufbrechen. Also, Herr Groß, viel Glück. Ist ja nicht gebrochen. Bleiben Sie denn noch hier? Ich habe ja bis 19 Uhr Zeit. Ich werde mir einen Kaffee gönnen und nochmal alles durchdenken. Euch danke ich erstmal sehr, dass ihr mich sofort verständigt habt. Bis später, Mädchen. Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Ähm, eine Frage hätte ich da noch. Ja? In der Aktentasche. Sind da die 100.000 Euro drin? Ja, so ist es. Und nun geht. Ja, auf Wiedersehen. Das war ja ein ziemlich kurzes Intermezzo. So. Ja, das für uns aber noch nicht vorbei ist. Da kommt der Bus. Los, Beeilung. Oh. Wir können doch zu Fuß gehen, Hanni. Los jetzt, Avanti. Was ist denn plötzlich in dich gefahren, Hanni? Dieser Bus fährt doch gar nicht zum Lindenhof. Du bist eine Blitzmerkerin, Schwesterlein. Wer sagt denn auch, dass wir jetzt ins Internat zurück wollen? Zum Gummersberg? Mhm. Diese Linie fährt zum Gummersberg. Du hast es erfasst. Endstation Tropfsteinhöhle. Aber äh, wir haben Herrn Groß doch versprochen. Wir, haben, wir haben Herrn Groß gar nichts versprochen, Nanny. Wir haben uns lediglich darauf geeinigt, dass Leas Sicherheit an erster Stelle steht. Ja. Und daran werden wir uns auch halten. Mensch, Hanni, was hast du vor? Du und ich, Nanni, wir werden in die Tropfsteinhöhle schleichen und uns dort auf die Lauer legen. Wozu das denn? Das ist doch ganz einfach. Nachdem Herr Groß das Lösegeld an der vereinbarten Stelle hinterlegt hat, werden wir aus dem Hinterhalt beobachten, wer den Umschlag abholt. Ah. Somit bietet sich uns die Gelegenheit, der Polizei eine exakte Personenbeschreibung zu liefern, hm. wenn sie nach den Entführern fahndet. Ich verstehe. Du willst die Entführer in der Höhle aber nicht stellen, richtig? Na, ich bin doch nicht lebensmüde. Ja. Wir beobachten natürlich alles aus sicherer Entfernung und bleiben die ganze Zeit in Deckung. Also, ich weiß nicht. Komm schon. Wir tun es doch für Lea. Und was mache ich in der Zwischenzeit? Du, Ellie, bleibst vor der Höhle in sicherer Entfernung, ebenfalls auf der Lauer. Du hältst einfach nur deine Augen offen. Vielleicht fällt dir ja auch irgendwas auf. Irgendetwas, was dazu beitragen kann, die Verbrecher früher oder später zu schnappen. Ich würde aber lieber mit euch gemeinsam in die Höhle gehen. Vergiss es. Dich brauchen wir draußen als wichtige Zeuge. Die Höhle am Gummersberg war für Touristen bis 20 Uhr geöffnet. Hanni und Nanni lösten zwei Tickets und liehen sich gegen eine geringe Gebühr zwei Grubenlampen aus, die man sich um den Kopf binden konnte. Elli setzte noch einmal alles daran, die Zwillinge in die Höhle begleiten zu dürfen. Doch Hanni blieb hart. Und so stiegen die beiden Minuten später mit einem doch recht flauen Gefühl durch dunkle Gänge und Höhlen in die Tiefe hinab. Hanni, nee, ist das nicht gefährlich, hier so ohne Führung herumzuschleichen? Auf dem Schild stand doch dick und fett auf eigene Gefahr. Aber hier sind ja überall Halteseile. Und außerdem habe ich vorsichtshalber eine Kopie vom Lageplan gezeichnet. Ach, ich fasse es nicht. Dann war das also von Anfang an mein Plan gewesen. Mhm. So ist das. Du erstaunst mich immer wieder, Schwesterchen. Das muss mal gesagt sein. Schau yep. oh, oh, oh, mal, wie er ich ausgerutscht Ach, Hier wird der Boden matschig. Mhm. Halt dich besser an den Halteseilen fest. Okay. Jetzt teilen sich die Gänge und, ähm, welchen Weg nehmen wir? Komm mal, rechts ist ja. der richtige, glaube ich. Mhm. Komm. Ich, ich weiß, dass wir nicht viel Zeit haben, aber hm? trotzdem sollten wir doch einmal diesen fantastischen Anblick genießen. Ja, du hast so. recht. Toll. Schon verrückt, wie diese Stalagmiten von der Decke hängen. Stalaktiten, Nanni. Stalagmiten sind die Gesteinsformen, die vom Boden in die Höhe wachsen. Ach, richtig. Das hat uns Frau Roberts in Erdkunde schon hundertfach eingepaukt. Aber ich verwechsel es <lacht> immer wieder. Los, weiter jetzt. Ah, dieser Matsch. Sag mal, ist dir schon aufgefallen, dass außer uns hier keine Touristen mehr sind? Das ist doch im Augenblick völlig unwichtig, Nani. Ja. Wo geht's lang? Wir müssen jetzt den linken Gang nehmen. Okay. Es ist rutschig. Uh, der Weg wird aber schmal. Und rechts neben uns geht's ganz schön in die Tiefe. Leuchte mal. Ah, oh, bloß immer schön am Halte-Seit festhalten, Lanni. Ja, doch, ich... Ah! Ich kann mich nicht mehr halten! Schnell, nimm meine Hand! Halt dich fest! Ah! Oh Gott. Ist dir was passiert? Bist du verletzt? Nein, alles okay. Verdammt, wie konnte das nur passieren? Ich bin durch das Halteseil gerutscht. Und ich hab dich mit in die Tiefe gezogen. Halb so schlimm. Wir klettern einfach wieder hoch. Einfach wieder hoch. Bitte. Mist. Es ist zu rutschig. Oh Nein. Schieb dich. Lass mich mal versuchen. Wir kommen hier ja nicht mehr raus aus der Spalte. Die Felsen sind zu glatt, Nani. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen um Hilfe rufen. Aber das geht nicht. Dann fliegen wir auf. Ja und? Wir sind hier gefangen wie eine Spinne in der leeren Badewanne. Die Wände sind einfach zu glatt. Lass mich mal nachdenken. Ich muss nur einen Moment nachdenken. Ja, mach. Du weißt, dass das was bringt. Hier sind überhaupt keine Leute mehr in der Nähe. Wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen, ja, aber wie? Zur selben Zeit war Ellie draußen vor der Tropfsteinhöhle auf Posten. Immer wieder blickte sie aus sicherer Entfernung zum Eingang der Höhle hinüber. Nach und nach traten Besucher aus dem Ausgang ins Freie. Aber es war kein Mensch in sich, der den Eingang benutzte. Der Touristenstrom schien zu vereben. Ellie fing an, sich zu langweilen und überlegte schon, sich ein Eis am Kiosk zu gönnen als ein Automate und vor dem Höhleneingang gilt. Das ist doch... Herr Groß! Aber was sind die beiden Männer bei Ihnen? Wir haben noch über eine Stunde Zeit. Aber ich sollte den Umschlag wohl jetzt schon an der vereinbarten Stelle deponieren. Wo werden Sie sich postieren? Direkt hinter dem Felsen dort. Von da aus können wir schnell zugreifen. Wäre es nicht besser, wenn Sie im Inneren der Höhle auf Posten gehen? Das lassen Sie mal unsere Sorge sein, Herr Groß. Die Polizei weiß schon, was im Ernstfall zu tun ist. Polizei? Oh nein! Die Hauptsache ist, dass meiner Tochter nichts passiert. Wir haben die Sache im Griff. Verlassen Sie sich darauf. Die Tropfsteinhöhle wird von unseren Männern sowieso noch systematisch durchsucht werden. Nee. es sollte doch keine Polizei dazu kommen. Warum hält sich Leas Vater nicht an die Abmachung? Was mache ich denn jetzt? Ich muss der Zwillinge daraus holen, wenn sie von der Polizei erwischt werden. Ich muss in die Höhle. Ohne von den drei Männern gesehen zu werden, gelang es Ellie ein Ticket und eine Grubenlampe für die Tropfsteinhöhle zu lösen. Mit klopfendem Herzen passierte sie den Eingang und eilte orientierungslos durch die schmalen und feuchten Gänge. Hier und da waren Richtungspfeile an den Wänden angebracht. Doch Elli beachtete sie nicht. Immer tiefer ging es hinab. Und plötzlich fühlte das verängstigte Mädchen Panik in sich aufsteigen. Hanni! Nanni! Wo seid ihr? Verdammt, sie müssen doch hier irgendwo sein. Hani, Nanni! So meldet euch doch! Hier sind wir! Jenny! Hilfe! Ich höre sie. Da sind sie. Ich bin hier! Wo seid ihr? Nach der dritten Abzweigung musst du den linken Gang nehmen! Nach der dritten Abzweigung? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung, wo ich mich gerade befinde. Ihr müsst weiter rufen! Dann versuche ich euren Stimmen zu folgen. Hier, hier! hier, hier. Ellie versuchte trotz ihrer Aufregung einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie ließ sich von den Rufen der Zwillinge leiten und eilte verzweifelt durch die riesigen Höhlen und weitläufigen Gänge. Und dann, als sie um eine weitere Ecke gebogen war, blieb sie plötzlich abrupt stehen. Etwa zwei Meter unter ihr sah sie die beiden Grubenlampen. Ellie! Wir sind hier unten! Hanni? Manni, seid ihr das? Ja! Endlich, Elli! Gut, dass du uns gefunden hast. Du musst uns hier raushelfen. Die Felsen sind zu glatt. Wir kommen hier ohne fremde Hilfe nicht hoch. Wie soll ich das denn machen? Dein Gürtel. Binde ihn los. Halt dich am Geländer fest und reich ihn zu uns runter. Mein Gürtel? Ja, habe ich verstanden. Warte einen Moment. Und jetzt? Erst am Geländer festhalten, Elli. Ja, mach ich. Schneid den Gürtel eng um dein rechtes Handgelenk und wirf uns das andere Ende zu. Okay, mach ich. So. Los! Jetzt! Ich hab ihn! Und jetzt festhalten! Ich zieh mich rauf! <stä whistle> oh. Oh, oh, oh! Mist! <g financially> äh, gleich hast du es geschafft! <that sparks> <coughs> oh, <God>. und jetzt ich! <sarcxual> Hier! Und jetzt komm! Ah! Los, dann! Oh. Ja! Oh. Du bist dein Held, Elli. Aber sag mal, hast du den siebten Sinn? Oder warum bist du uns in die Höhle gefolgt? Die ganze Sache läuft aus dem Ruder. Uh. Leas Vater hat die Polizei verständigt. Wie bitte? Und wenn wir jetzt hier nicht schnellstens verschwinden, oh. Oh. dann... Da kommt Was dann? Mal. Das würde mich auch interessieren. Herr Große! Oh. Tja, meine Damen! Das ging ja wohl gründlich in die Hose. Wie bitte? Wie meinen Sie das denn? Seid ihr eigentlich wahnsinnig geworden? Ihr entführt meine Tochter und bildet euch auch ah. noch ein, mir 100.000 Euro aus dem Kreuz leiern zu können? Ah, ich ich höre wohl nicht recht. Was ist denn plötzlich in Sie gefahren? Spart euch dieses Affentheater! Draußen wartet bereits die Polizei auf euch und wird euch in genau. Gewahrsam nehmen. Ich hatte euch gleich im Verdacht, als sich dieses Erpresserschreiben in den Händen hielt. Also hören Sie, Herr Groß, das ist alles ein schreckliches Missverständnis. Ihre Tochter wurde tatsächlich entführt. Wir sind doch nur hier, weil wir sehen wollten, wer das Lösegeld aus dem Versteck nimmt. <lacht> Diese Schmierenkomödie könnt ihr euch für die Polizei aufheben. Wie Mädchen, bitte? Das wird gewaltigen Ärger geben. Ach. Mich interessiert im Augenblick nur noch eins. Wo ist Lea? Und Wir doch auch. wissen es nicht. Das müssen Sie uns glauben. Ihr werdet nicht nur einen Schulverweis erhalten, sondern auch dem Richter oh, vorgeführt ist werden. Ist euch das klar? Ach, hey. Elli, du brauchst nicht zu weit. Es wird sich schon alles aufklären. Das ist es ja gerade. Sag mal, könntest du dich bitte mal etwas genauer ausdrücken? Was? Er ja, wurde gar nicht entführt. Elli? Was? Bitte? Was soll das heißen? Die ganze Sache sollte doch nur dazu dienen... Dass sich ihre Eltern endlich mal um sie kümmern und sich Sorgen um sie machen. Aha. Wie bitte? Du du machst Witze. Das glaube ich jetzt nicht. Anni und Nanni waren ahnungslos. Das müssen Sie mir glauben, Herr Groß. Lia hat die ganze Sache eingefädelt und mich überredet mitzumachen. Und die Stimme der Erpresserin am Telefon, das war sie selbst mit verstellter Stimme. Ich, ich verstehe nicht, aber warum? Weil Sie und Ihre Frau sich überhaupt nur um Ihr Modeimperium kümmern. Lea hat mir alles erzählt. Sie hat mir gesagt, dass Sie Ihre Eltern nur zweimal im Jahr zu Gesicht bekommt, zu Weihnachten und an Ihrem Geburtstag. Und an allen anderen Tagen sind Sie mit wichtigeren geschäftlichen Dingen beschäftigt. Und ständig wird sie von Ihnen nur in das eine oder andere Internat gesteckt. was ist mit den 100.000 Euro? Wolltet ihr euch die gemeinsam unter die Nagel reißen und untereinander aufteilen? Tja, Elli. So ein Blödsinn. Lea sagte mir, dass sie sich grundsätzlich niemals erpressen lassen würden und dass sie in den Lösegeldumschlag eh nur Papierschnitzel reintun würden. Was? Mit dieser Vermutung lag meine Tochter schon richtig. Ich hasse es nicht. Wie konntest du dich nur auf diese miese Geschichte einlassen, Elli? Ja, mal ganz davon abgesehen, dass du auch unser Vertrauen missbraucht hast. Ja. Ich schien mich in Grund und Boden. Aber die Versuchung war zu groß. Wie bitte? eine Versuchung? Hm? Einmal wollte ich Lea helfen und außerdem hat sie mir versprochen, wenn ich bei der Sache mitspielen würde, bekäme ich von ihr einen Warengutschein über 1000 Euro, ah. mit dem ich mich über und über mit Malvin Großklamotten eindecken könnte. Ich glaub's ja, ja wohl nicht. Wo ist meine Tochter jetzt? Sie hat sich auf dem Dachboden unserer Schule versteckt. Und genau dorthin fahren wir jetzt. Kommt! Ich weiß es nicht. Ich mal gespannt. Lia, hier will dich jemand sprechen. Oh, Papa! Oh, Lia! Oh, meine Kleine, komm in meine Arme. Papa, ich... Ich wollte doch nur. Sag jetzt nichts, mein Kind. Ellie hat mir schon alles gebeichtet und erklärt. Äh, Entschuldigt die drei. Aber würdet ihr uns einen Moment allein lassen? Sicher doch. Kommt. Einen Moment noch. Ja, Lea? Wissen die Lehrerin und die Direktorin schon Bescheid? Nein. Wir sind direkt zu dir hier raufgekommen. Warum fragst du, Lea? Papa, Elli trifft nicht die geringste Schuld. Ich allein habe die ganze Sache eingefädelt und sie überredet, mitzumachen. Du würdest sie nur zu Unrecht bestrafen, wenn du Frau Theobald die ganze Geschichte erzählst. Wenn, dann bestrafe mich, aber nicht sie. Ich habe das Gefühl, dass deine drei Freundinnen im Grunde das Herz auf dem rechten Fleck tragen. Mhm. Und mir liegt nicht das Geringste daran, hier irgendjemanden zu bestrafen. Ich glaube, Mama, du und ich, wir haben eine Menge zu bereden. Und ich glaube, wir lassen sie mal allein. Wir anderen sollten jetzt gehen. Kommt. Bis später, Lea. Was Lea und ihr Vater in der Dachbodenkammer besprochen haben, erfuhr niemand. Herr Groß aber hielt sein Versprechen und erzählte von den Eskapaden der vier Mädchen kein einziges Wort. Und auch Lea, Hanni, Nanni und Elli behielten die Geschichte für sich. Tja, es war schon ein merkwürdiges Gefühl, als Lea den Lindenhof wieder verließ und endlich von ihren Eltern zu Hause aufgenommen wurde. Ellie schämte sich jedoch noch immer in Grund und Boden. Aber wie wir sie alle kennen, würde auch das bald wieder vergehen.